‫טוב, אז אילן, אני מבין ‫שהכנת איזה חומר. ‫-לא. ‫עבדת על כולם, אה? לא לא, ביי. ‫רציתי להביא את ההקדמה ‫של יעקב רז... ‫לשנים עשר השבטים. ‫לספר של... ‫מה שפעם הבאת עם השנים עשר השלבים, ‫שנים עשר עשרת השבטים. כן, אבל זה הקדמה, לא את השטח, לא? זה משהו רע. אוקיי, אז... Uh, בסדר. אז... Uh, לא חשוב. אז... יש לי מה להגיד. כרגיל. אל תדאג. אתם זוכרים? <laughs> גם אני לא זכרתי האמת. מה עשינו בפעם הקודמת? קורסאים זוכרים בטח? בדיוק, כן, אה, כן, אוקיי, אז יש לך הקדמה קטנה, קצרצרה, מה? רק ממה לא היה בנהריה? את לא יודעת שאני עצלן? אני עושה אותו דבר בשני המקומות, כן, פחות יותר, אבל שם זה אחרת תמיד. שני דברים, דבר ראשון כללי אולי באמת שהייתי צריך להגיד קודם אבל זה לא מאוחר גם עכשיו, למה אנחנו עושים מדיטציה בעצם? באופן בסיסי מה שאנחנו עושים בבודהיזם או בכלל בכל דבר שדומה לבודהיזם בעצם יוצא מתוך ההנחה הבסיסית שכל הצרות באות לנו מהמחשבות, בעולם אין בעיות, יש דברים טובים, דברים לא טובים, בעיות אין. עכשיו, הטענה הראשונה של הבודהיזם היא שאפשר לשנות את החשיבה שלנו, את המים. וכל העבודה שלנו זה בעצם מה שנקרא מיינד טריינינג. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות, בוא נגיד, הבלבטים. כרגיל, המחשבות מנהלות אותנו. ואנחנו רוצים להגיע לזה, אני לא אגיד שאנחנו ננהל אותן, אבל לפחות שהן לא ינהלו אותנו, זה מספיק לנו. ובעצם אנחנו יכולים לדבר ולשמוע ולהקשיב ולקרוא והכל, והמבחן הוא במדיטציה, כי זה הזמן שבו אנחנו באמת יכולים לראות מה קורה לנו מה, מה אנחנו יכולים לעשות, אז זו הסיבה בעצם שאנחנו עושים מדיטציה. עכשיו אנחנו מדברים, סוטרה זה כמו דרשה, ואנחנו מדברים על, על סוטרה שנקראת סוטרת הלב, שהיא אחת הדרשות הכי חשובות בבודהיזם, ולא ניכנס עכשיו לאיזה לא... בודהיזם, וזה בעצם הקדמה, אז עשינו את החלק הראשון של ההקדמה, ואז חזרנו בעצם על זה שה... שוב, שהבחנה חשובה זה בין כאב וסבל. כאב, יש לנו כאבים, לי נגיד היה כאבים נוראים פה בלסת <laughs> במשך השבוע. סבל זה המצב שאתה חושב שהכאב הזה הוא לא מוצדק, או שזה לא בסדר, או שזה יכול להיות אחרת. אני אגיד לך שיש לך חייבים לדור בדרך ביחד האלה, פה זה משהו הסברי. אה, אז בסבל, אני יודע שיש לי תלמיד טוב, אני יודע עכשיו גם שיש מורה טוב בפוטנציה כאן, ובעצם התוספת הזאתי, על זה אחד, ואם הוא אמר לך בטח, הוא גם אמר לך שיש גם כאבים נפשיים, שנובעים רובם ככולם מזה שיש לנו קשרים אנושיים, והסבל הוא תוספת של דעה על הכאב, ו... אם נדע, ראשית כל לראות את הצורה שבה אנחנו בעצם גורמים לעצמנו סבל, פה הפתרון, לא יותר מזה. בעצם העבודה היא לראות, לראות מה קורה, להבין מה קורה, ואז זה מסתדר. <ח> אז <ח> זה של, זה החלק הראשון, והחלק השני, זה בעצם כשאנחנו מדברים על מיינד טריינינג הכוונה היא כפולה מצד אחד לטפח רגשות טובים ומה זה רגשות טובים? רגשות טובים זה אהבה, זה חמלה, זה שמחה, זה קבלה ו, ומצד שני לדעת, לא אגיד אפילו להתמודד כי זה לא להתמודד אבל לזהות, בוא נגיד גם זה כבר עכשיו נהיה מסוכן אבל לנטרל, <laughs> לנטרל את הרגשות העוכרים, קוראים לזה רגשות עוכרים ומה זה רגשות עוכרים? זה הטענה היא שהמיינד שלנו בעצם במצבו הטבעי הוא שקט וזה הרגשות שעושים שם בלאגן. זאת אומרת, זה קנאה, זה שנאה, זה תשוקה, זה קנאה, <חד> זה, כנעה, זה... <חד> פחד, כעס, כל דבר שאתה חושב שבאופן אינטואיטיבי ברור לך שהיית מוכן לוותר עליו. וזה הדבר הזה, הבדיקה והעמידה מול הרגשות האוכלין זאת בעצם העבודה. עכשיו אני גם צריך כאילו ל... להזהיר בין היתר המדיטציה גם בגלל שאנחנו יוצרים איזשהו שקט יש בהחלט סיכוי שיעלו כל מיני רגשות עוכרים שאולי אנחנו לא כל כך שמים אליהם לב בחיי היום יום לפעמים אנחנו אפילו מעסיקים את עצמנו כל כך הרבה בשביל שלא, שלא נשים לב אז זה נחשב לא אגיד שזה נחשב משהו טוב אבל זה נחשב משהו לגמרי טבעי וברור זאת אומרת עד שאני לא רואה מה קורה לי אני לא יכול להגיע לשום מקום אחר זה נמצא שם אם אני רואה את זה, אם אני לא רואה את זה וכל הדברים האלה עדיף בעצם שיגיעו בצורה מבוקרת כשאני יושב בנחת למשל כדוגמה יש רגשות שיכולים להיות נגיד מופנים כלפי מישהו אחר אם הרגשות האלה שעלולים להיות מופנים כלפי מישהו אחר יעלו בנו, שאנחנו נהיה ביחד עם המישהו אחר הזה זה יכול להיגמר לא טוב לעומת זאת אם אנחנו נשב בשקט והרגשות האלה יעלו אז אולי נרגיש לא כל כך נוח אבל התוצאה של זה המיידית תהיה קצת פחות גרועה בעצם ובעצם בבודהיזם הם מחלקים את כל הפעולות לאחד משלושה דברים או שזה פעולה פיזית ממש שאתה עושה עם הגוף שלך או שזה דיבור או שזה מחשבה שלושתם נחשבים פעולות עכשיו זה ברור שילד קטן יודע מה, כן מחונך, לא מחונך, מישהו עושה לו משהו אז הוא יכול לבעוט, לשרוד, למשוך, להפליק, אני יודע, משהו כזה. אנחנו רובנו כבר לא עושים את זה, <coughs> אני מקווה. אבל <coughs> זו פעולה, שאנחנו עושים לזה איזושהי התמרה. אז במקרה של אנשים מחונכים שהם לא מרימים יד אז הם מדברים, הם אומרים לצד השני מה, דעתו עליו, עליו, מה דעתם עליו והאמת שאפילו אם אתה לא אומר את זה לבן אדם השני אלא אתה אומר את זה לבן אדם שלישי מה דעתך זה גם כן נחשב בעצם פעולה די חזקה זאת אומרת בבודהיזם וה... כשאנחנו עוד יותר מפותחים, או עוד יותר פחדנים, או עוד יותר נכוונו, אז אנחנו לא אומרים גם, אבל אנחנו חושבים. עכשיו, חשיבה, כמו שאומרת הפולניה, חשיבה שלילית, <laughs> זה גרוע, אמנם אין לזה תוצאות חיצוניות, אבל יש לזה תוצאות פנימיות. זה גם נחשב בהחלט פעולה. זאת אומרת, זה לא... זה לא יוצא מכלל ה... אני מבין, המחשבה? ודאי. אני חושב שהיא מחשבה זה השלישי, ויש פעולה? יש דיבור, דיבור ויש מחשבה, כן, כן. זה נכון שכמובן שיש לזה תוצאות פחות גרועות מאשר לפעולה גופנית, <laughs> מאשר טלטולים. על פי רוב יש לזה פעולה פחות חזקה מאשר דיבור. אבל עדיין יש לי איזה פעולה. עכשיו, אפשר, אפשר, זה דו או שזה... זה דו אבל אני לא מתחייב לענות, אבל אתה בהחלט, אתה מוזמן לשאול. או, זה מה שאני... כן, כן. אבל לחלק השני אני מתחבר. זאת אומרת, אני מתחבר לברובים, לברובים, לברובים. כן. אני מפריע לי העניין של הסבל. אה, שוויון, אז ראשית כל אני רק רוצה להגיד לך שבודה הגדיר את מה שהוא אומר, הוא אמר שהוא בא ללמד רק שני דברים, מה זה סבל ואיך להפחית את הסבל, אז זה שהסבל עוד לא מסתדר לך, זה אתה בלב של העניינים, זה לא משהו כזה צדדי שאני יכול להחליק עליו, עכשיו תסביר לי מה, נתן לי את ה... אילן נתן לך את ההגדרה, אז חשבת על זה? אז כן, טוב כן. אמרתי לו בוא ניקח את האדם בלוני אלמוני, שמצוי כן. במצוקה כלכלית נוראית. כן. אוקיי? לטענתי הוא סובל. כן. אוקיי? עכשיו כן. לטענתי הוא סובל. כן. עכשיו אתה יכול להיות מאלף ואחת סיבות אובייקטיביות או לא אובייקטיביות, לאן כן. אוקיי. הוא יגיע למצב הזה? כן. עכשיו הבן אדם סובל, עכשיו איך הוא מקל על עצמו הסדר? אם, עוד, עוד ואם הוא זה שצריך לנקט את המזון שלו בפחים, כן, איך הוא מקל על עצמו את הסבל, זה משחק. סתם שאלתה לי פה כדי... בסדר, היא מספיקה כרגע. אז בוא נתחיל מההגדרה שלך. כן. מה היה הבן אדם הזה? סובר מבחינה כלכלית. כן. זאת אומרת? רגע, רגע. אוקיי. אין לו כסף? והוא חושב שצריך להיות hmm. לו. אם אין לו כסף, הוא... לא, אם הוא לא חושב אין לו כסף, הוא רוצה להתקיים. הוא רוצה להתקיים. בסדר, אוקיי. עכשיו, אם הוא נולד, אני לא יודע אם קראת את הספר היוצא מהכלל, איך קוראים לספר הזה? לא, איזון... איזון הדין. איזון הדין? בהודו יש חבר'ה... שהם קבצנים, נולדים קבצנים, חיים קבצנים ומתים קבצנים. דורי דורות. אם הוא... יש לו מזל, אז הוא נולד עם איזשהו עיוות גופני, כי אז יותר קל לקבץ נדבות, ואם אין לו מזל והוא נולד לגן ונורמלי, אז כבר ידאגו שיהיה לו משהו. לא, עכשיו, לא, עכשיו, לא, עכשיו לא. החבר'ה האלה, לא. הם, זה המקצוע שלהם. והם חיים, יש להם גאווה מקצועית, יש להם גם תחומים, אבל הם לא מרגישים דפוקים. עכשיו, אתה אומר לי זה לא עליי, זה לא מקובל, זה שם בהודו וזה... עכשיו תראה, יש אנשים מאוד מאוד עניים שחיים ככה וזה בסדר להם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא... אה, אה, אה, לא יודע מה, היום, היום כאילו זה הרבה יותר בעייתי, אבל נגיד פעם, נגיד לפני כמה מאות שנים, מישהו נולד באיזשהו מעמד נמוך, והוא עבד באיזושהי עבודה קשה, ופרנס את עצמו די בקושי אבל הוא חי, והוא מת בגיל צעיר, והוא כן. כן. השלים עם זה, היום זה הרבה פחות מקובל, להשלים עם זה, עדיין יש מספיק כאלה, אבל להשלים עם זה, זה כבר לא מקובל. זאת אומרת, גם זה שמישהו נמצא במצב כלכלי גרוע, בוא נגיד, נגיד סתם, לא נעים לי, אני כבר נהיה כזה, אבל במדינת ישראל אין הרבה אנשים שמתים מרעב. בכלל. כן. יש אנשים שקשה להם ושהם... בקושי מתפרנסים ואיכשהו אוכלים וכמו שהעיר בצדק דורון, יכול להיות שהם לא יאריכו ימים, אבל חיים איכשהו, מלאי פצח, ככה, איכשהו סוחבים. עכשיו השאלה הגדולה היא איך אתה מקבל את זה. עכשיו, שני דברים, אם יש משהו שאתה יכול לעשות בשביל לשפר את המצב, קדימה תעשה את זה, זה לא קשור, אני לא נגד לעשות את זה. אבל כרגע, בדקה הזאת, אם אתה לא מקבל את המצב, ואתה חושב שהמצב עכשיו צריך להיות אחרת, לא בעתיד, עכשיו, בהווה, עכשיו זה לא בסדר, אז אתה גורם לצלך סבל. עצם זה שאתה, נגיד, נמצא במה שאתה קורא מצב כלכלי קשה, זה עדיין לא סיבה אמיתית לסבל. יש אנשים בבורמה שהם אומרים שאתה מצב... נכון, כן, כן. אבל נצא לשאול אותי שם, כן, כן, כן, זה רלוונטי. אז יש את העניין של חרדות. כן. שהחרדות בעצם אין מה שקוראים באותו כן. חרדות זה לא בדיוק מוכשרות. ממש מחשבות. זה לא מחשבות, יש לזה ביטוי פיזי, זה לא מחשבה שאני חושב ספלים. בסדר, מה ההבדל בין תחושות ומחשבות, כבר דיברנו על זה, אבל הגורם הוא מחשבה. יש לך איזושהי דעה מסוימת שגורמת לך לתופעות פיזיות. אבל זה לא שהתופעות הפיזיות יוצאות, נובעות מהמצב עצמו, יש לך מחשבה, יש לך חרדה, יש לך חשש מהעתיד, יש לך איזשהו תסריט בראש, והוא בפירוש, ברור, הוא הופך למשהו פיזי, אבל הטריגר הוא תמיד משהו בראש. הרי בואי נגיד ככה, נגיד שעכשיו השעה שמונה בבוקר וקמתי, יותר גבוה, תשע בערב, ואת חושבת על ה... אז המצב כרגע, כן, הוא בסך הכל שאת נמצאת נגיד בכורסה שלך והמצב שלך הפיזי, האובייקטיבי, הוא כמו המצב הפיזי שלי והוא כמו המצב הפיזי של ביל גייטס רק המחשבה שלך היא שהמצב הוא חמור, או מה יהיה. זאת אומרת שהכל, זה, זה חשוב מאוד להבין, הכל מתחיל ממחשבה, וגם לא ממחשבה בהווה, על ההווה ממש, אלא או על העבר או על העתיד. קשה לי עם מה שאתה אומר. כן, תן דוגמה. דוגמה. כן. אנחנו חזרנו למצוקה הכלכלית. כן, אנחנו okay. כל הזמן שם. אוקיי, okay. ואני מחר צריך לתת uh, לילד שלי כסף לטיול או okay. לספר, בסדר? כן. Okay. ואני הרמתי את עצמי, חשבתי על מחסרות חיוביות, והתקשרתי אליך, שמא אני מנקל לך את הבית היום, אני עושה את ה-40 שקל שעה מצורך העניין. כן. Okay. ואתה מתקשר אליי בדיוק לפני שאני עושה מהבית. כן. וזה כבר תשע בערב. כן. Okay. ומכרת בית ספר בשמונה okay. ואתה אומר לי, אדוני, אל תבוא. אוקיי. עכשיו, אני לא יכול לתת לבן שלי מחר, או לבת שלי, לא משנה מצוין. לי. מצוין. עכשיו, אתה יכול להגיד לי מה שעבור, אתה יכול להגיד שאתה רוצה, אני סובל, מה זה סובל? אני אקבל לך פריחה, גם פיזי אני אקבל. אוקיי, okay. okay. okay. אז ככה, ראשית כל... אני אשקול ששבל... לך מאיתנו, כן? Okay. Okay. אז כן, עכשיו בואו נגיד ככה. אתה אומר, אם הבן שלי, אם אני לא אתן לבן שלי 40 שקל, אז הוא יסבול. הוא לא יצא לטיול. בואו ניקח ספר, ספר ללימודים. להעשרת, לא... אני בכוונה, לא, אני בכוונה, אני לוקח אותך, כי זה יוצא לך קל, יוצא קל. שום דבר לא קל, אבל הכל נכון. זה היה יכול, אז אני אלך להיות האל ואלכי הדעה, ואני אקח אותו לים. כן. לצורך העניין. אז אני אומר, בואו נהיה, משהו שמאוד חשוב, שאתה רוצה להצלחתו. הילד מחונן, לא נשמע... תעשה את זה, יאללה. אין בעיה, לא. אני הולך למשהו שהוא באמת כאילו, התורמת עונה, התקשרה, כן. לא התורמת העונה, זה נכון ואיימות. אז זאת אומרת, המצב כרגע הוא שאתה סובב. <laughs> אני סובב. למה? <laughs> כי אני לא יכול לאשר את העונה או את הספר או את הטיול, <laughs> לא, לא, בוא אחד. <laughs> אחד. <laughs> את, <laughs> את הספר? ספר. <laughs> עכשיו אתה, יש לך איזשהו תסריט בראש, מה יקרה אם לילד לא יהיה את הספר, נכון? אחרת זה... לא, לקרוא לזה תסריט זה קצת... מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה ברור לך. מה זה ברור? שאתה חייב לתת לילד את הספר, נכון? כן. כאילו פעם מי שסובל בעולם זה רעוקי פרצצפי. ברור. לגמרי. לא, לא, לא, לא, לא. רגע, רגע, רגע. לא, לא, לא. רגע, רגע. רגע, רגע. חבר'ה, אני מבקש, רחמים. לגמרי. החליט, אני לא מקבל את המילה הזאת, כי לא החלטת לשבול. גם הוא לא החליט שהוא צריך לתת לילד את הספר. חינכו אותו, הוא יודע שהוא חייב לתת לילד את הספר. זה לא החלטה שלך. לא לא, לא, לא, לא. זו החלטה לא לא, לא, לא. שהחברה, לחברה לא, ברור. אני מצאתי שלהם, שלי יש חוזקות במתמטיקה, אבל כן. אני חושב כן. שהספר הזה כן, אני חושב. כן. אני מניתי לעצמי את הפוסטרית שהספר הזה, כן. יעשיר אותו, וזה כדי שמחר או מחרתיים הוא יוכל להירשם לאוניברסיטה, <אח> כן. כן. כן. רגע, רגע. מה באמת? לא, תחשוב. ראשית כל, אתה יודע היום, לא, לא, אילן, אל תעזור לי. חבר'ה, אל תעזרו לי, נו, תאמינו לי, אני מסתדר. ראשית כל, בסדר, דווקא אילן, אני אלך איתו קצת. זאת אומרת, אתה יודע שיש כמה אנשים נורא נורא עשירים שלא גמרו אוניברסיטה. אם הם באמת מוכשרים, אז הם לא צריכים את הספר. יהיה להם יותר קל אולי עם הספר. ככה יהיה להם יותר קשה. עכשיו, בעצם מה שקורה, אתה החלטת שהספר הזה הוא חיוני להצלחתו בחיים של הבן שלך. זה דעה. שהיום, אולי קצת לצערי, אנחנו נתחיל לראות שזה לא ממש נכון. הרבה מאוד אנשים, באמת, מצליחים בחיים בלי הספר הזה. עכשיו, חוץ מזה, עכשיו המצב הוא פיזית ברור לגמרי שאתה לא מסוגל בכלל כל מיני דברים, לא מסוגל לתת לו את הספר, הוא צריך את הספר מחר. אז אני אספר לך את הסיפור שאני תמיד מספר, על המהנדס הזה ששלחו אותו לאפריקה ואמרו לו אתה צריך לעשות גשר פה על הנהר הזה. אבל מה, הגשר הזה אתה חייב לעשות אותו רק מעצים שנמצאים במקום. אי אפשר להביא לך אספקה לפני שיש את הגשר. איך <coughs> לא עוזר כזה שחרחר, והמהנדס הולך לפה והולך לשם ובודק מה? פעם. הוא היה כושי, היום לא אומרים כושי, הוא בודק הוא רץ ומזיע וזיף, והעוזר שלו שואל אותו, מה קורה? אז אומר, אני לא, אי אפשר לעשות פה גשר רק מהמקומות. אז שואל אותו העוזר, אתה בטוח שאי אפשר? לא, לא, אי אפשר. אז הוא שואל אותו, אז מה הבעיה? אם באמת אי אפשר, אז אי אפשר. עכשיו, אתה נמצא עכשיו בערב במצב שאתה, התקווה היחידה שלך הייתה ההוא שאמר לך תנקה את הבית, ועכשיו הוא סגר לך את הטלפון, אתה לא יכול. אז כרגע, כרגע, אלא אם כן יש לך איזה רעיון אחר, אבל אם אין לך כרגע רעיון, אז כרגע אתה לא יכול לתת לבן שלך את הספר, נקודה. זה המצב. עכשיו, אתה חושב שזה צריך להיות אחרת. שכן צריכה להיות לך אפשרות. אז זאת אומרת, יש לך מחשבה, דעה, שעכשיו אתה צריך שהספר, שיהיה לך אפשרות לספר, המציאות היא שאין לך אפשרות לספר. זה יכול להיות שמחר הכל יהיה בסדר, או הכל לא יהיה בסדר, עכשיו כרגע, כרגע אתה ממש לא יכול לעשות שום דבר. למה לסבול? כי, או שאתה לא מקבל את המצב, אתה אומר זה לא בסדר, זה לא... אבל זה המצב. אבל זה לא בסדר. או אתה מתחיל להגיד לעצמך, תשמע, אם היית חושב על זה לפני זה והייתי חוסך כל חודש עשרה שקלים, עכשיו היה לי כסף. אז אתה כועס על עצמך ש... כי... אבל המצב כרגע הוא כרגע, ממש רגעית, ברגע אני אומר הרגע, כאילו ממש ממש ממש הרגע אין, אי אפשר, זה המצב. אין לך כרגע כסף לתת לילד שלך לקנות ספר. זה המצב. זה שאתה זה... סובל מזה, רוב הסיכויים שזה יפחית את האפשרות שלך לפתור את הבעיה כי מה שאתה עכשיו עוסק זה בסבל, לא בהתבוננות בהירה וברורה במצב ובנגיד ניסיון לפתור אותו. עכשיו למה לסבול? זאת השאלה. זה כואב לך? שוב, למה זה כואב לך? זה כאב נפשי כי חינכו אותך ככה שהילד שלך, אתה חווה שלך לספק לילד שלך ספרים. אתה אתה מזכיר לי? אתה לא בעזרת השם. נכון, נכון, אלא, נכון, אלא שאת מקומו של השם, אצלנו אנחנו ממלאים. אוקיי. אבל זה לא פשטני. לגמרי פשטני, לא פשטני, זה פשוט. אין בעיה, תראה, אנחנו הולכים, הכל, אתה יודע, בגויין, לא, לא, לא, לא, זה לא, ככה, אני אסביר, א', זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, מתכון לאי רק לא לסבול, לא סובל, לא סובל, לא, לא, עזוב אותי, אין, אין, אין, לא, לא, לא, תראה, כשאתה מתפלל לשם, אז אתה חושב שמישהו יעזור לך, אז אתה עדיין לא מקבל את המצב, חושב, אחרת למה להתפלל? דרך אגב, אם לא יהיה לך שום ציפיות מכלום, כן, כולל מאלוהים, באופן מעשי, אני לא יכול להיות אדם ראשון לגמרי, אחלה, חסם סבל, לגמרי, חסם סבל, נכון, אתה שואל מה, אתה אומר מה, אתה אומר מה, אבל נשמע לי לא טוב, למה נשמע לי נהדר, נו אז מה הבעיה, נשמע לי נהדר, אז מה הבעיה? נשמע לי נהדר. ש... תכלס, אתה אומר, נהדתי איך שגדלתי, לצורך העניין. כן. Okay. Okay. עשיתי צרה, לא עשיתי צרה, לא משנה. Okay. Okay. אני עכשיו הולך ברחוב. כן. Okay. וממשיך ללכת עד אינסוף. נכון. ילדים אמרו יביא למה זה נוחי, אני רק לסבול, no, נכון? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, רגע. למה? לא, לא, לא. רגע, רגע. לא, לא, לא. רגע, רגע, רגע, רגע, בוא נשאל אותך ככה, למה אתה מביא ילדים? אתה נכון? ילדים. נכון? רגע, מה? למה אתה מביא ילדים אם אתה מביא? מה? נו? אז בסדר. אם היית עובדה בדיעבד לא היית עוזר בה. זה גם יכול להיות. אבל אנחנו עכשיו... אבל אתה עכשיו... אבל אתה בן 22. אתה לא... עוד לא למדת בודהיזם. נכון. אז יש סביבה. יש סביבה. נכון. מצוין. משפיעה על כולם. בדיוק. נכון. עכשיו, אני אומר, ללכת בסביבה שאתה חי בה. רוצה להתנתק מהסביבה ללכת במקום אחר? תשמע, הייתי מגורבן, בסדר? אני, מה שומעים? אין לי מקום בסדר. אני אומר, המקום שאתה נמצא, יש לו אפקט מסוים. אפקט עצום. אתה לא יכול להתעלם ממנו. אוקיי, מצוין. עכשיו בוא... לא יכול להתעלם ממנו. רגע, רגע, בסדר, הגענו שוב לעוד נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת אתה מסכים איתי, אתה יודע מה? בלי שאני מכיר פה אף אחד, בן אדם שהתעלם מה... איש פה סבבה, אני מכיר את יפי, באחריות אני אומר אותך, מכיר את יפי טוב טוב טוב טוב, תאמין אתה מכיר את יפי, אני עבדתי אצלו, מה? התעלם לגמרי מהשפעות הרצוניות, אני לא חושב שזה באחריות מוחלטת, זה לא בעלות הקלות, אה? זה לא בא לו בקלות, זה שאלה. למה זה לא בא לו בקלות? זה היה הרבה זמן, זה רק עינשי זמן. מי, את יודעת מה אני אגיד לך דבר אחר? את יודעת מה? עזוב, בסוף ההזמן אנחנו רוצים להגיש את העובדה. אני אומר לכם דבר נורא פשוט, באחריות. דברים שהרוב האנשים סובלים, אני ראיתי דווקא... זה משפט אחר. שנייה. רוב האנשים סובלים, ראיתי את זה אפי. דברים שהרבה אנשים סובלים, ואתה יכול לנהל אותם בצורה אחרת, זה דבר... לא, לא. אני מסכים, זה שיש סבל בעולם. אני אמרתי שיש סבל בעולם? האמת הראשונה של בודה זה שהעולם מלא סבל. אוקיי. אבל מה? אבל אני ראיתי כן, והיה לנו מקרה משותף. יש מישהו ממש מעצבן את החברה, ממש ממש מעצבן את לא, את חושבת. הוא הביא את הקיצון שאתה בעצמך, ואני מסכימה עם זה, מאה תמיד רוצה להוציא מהדיון. מחלות אנושות. לא. אנשים במשבר הכי מחלה אנושית? קצת ברגע מחלות אנושות. גם את זה אוקיי. בסדר, אבל זה כאילו, אני לא אולי יש פה... מה? יש לי הצעה. יש כאן... ‫הצעה לאילן, ואחר כך... ‫לא, לא, לא. ‫שנייה, שנייה. ‫אתה באת למקום שבו ‫אנחנו מנסים ללמוד ‫איך לעקבים את הסרט. ‫אנחנו עושים את זה בחמש השנים, ‫ואני מרגיש שיפור ניכר. ‫-כן. אתה מרגיש? ‫שיפור ניכר. ‫גם אני מרחב הממשלה. ‫כן, והמון... ‫חלק זה טכניקה, חלק זה מידע. ‫באמת... ואתה מתווכח איתו מתוך העולם, למה? מתוך העולם, לא יודע, לא שלא יש... לא, כי אני חושבת שהחובה זה שלא להתעסק את הרגע ואתה צא. תתעסק בכל לעבודה שעיצבן אותך בשכן, זה נהדר. תתחיל לשאתה... נו, בסדר, נו, אז מישהו... אני אמרתי לקיצור, זה מה שאני אמרתי לקיצור. בסדר, אבל, אבל, לא, לא, אבל בסדר, it's, it's, אני רוצה it's רק it's עוד לענות דבר אחד ואחרי זה אנחנו okay. נמשיך, בסדר, אני רק okay. רוצה okay. להגיד okay. על הנושא של החברה, זה חשוב וכולי, וזה נכון שאנחנו לא אשמים בזה שאנחנו סובלים, כי שטפו לנו את המוח, ואנחנו צריכים לשבול, כולנו באנו מפולניה, אפילו אם לא נולדנו שם, עכשיו, עם עכשיו <laughs> אה? עם דרכו, עם דרכו, <laughs> עכשיו, אז רק אני רוצה להוסיף משהו קצת עקרוני ואחרי זה נמשיך הלאה ברשותך יש דבר שנקרא קונבנציה. Okay. והקונבנציות האלה הן דברים שאנחנו לא טיפחנו, לא פיתחנו, אלא בעצם פחות או יותר השתילו לנו, וזה נורא נורא חשוב להבין כמה דברים בחיים שלנו הם בעצם קונבנציה. עכשיו, תכף אני אראה לך שאם אתה מבין שזה קונבנציה הוא מאבד את הכוח שלו עליה, הוא ממשיך להיות. עכשיו דוגמה שאני תמיד נותן, כשאתה נוסע היום בכביש, אתה נוהג בצד ימין. למה? כי בארץ לא נוהגים בצד ימין. זאת קונבנציה. עכשיו, זה לא אמת. אפשר גם לנהוג בצד שמאל, עובדה שבאנגליה נוהגים בצד שמאל, וגם אתה יכול לנהוג בצד שמאל, אבל יש לזה מחיר. מה המחיר? אם זה לא יום כיפור עכשיו, ותיסע <idade> בצד שמאל, הנסיעה שלך תהיה מאוד קצרה. <gab�> אבל עשית כרצונך. זאת אומרת, יש קונבנציה, <coughs> ואתה יכול להחליט אם אתה קומפליי עם הקונבנציה או <time> לא קומפליי. <קונבנציה> עכשיו, עכשיו, אם, אתה יודע שפעם, לא מדבר כבר על המשמנאים והמרזנאים, אבל פעם אנשים היו יכולים להרוג אחד את השני, בגלל שאלה חושבים שצריכים לנסוע בצד ימין, ואלה פתוחים שצריכים לנסוע מצד שמאל. או אלה פתוחים שקוראים לו אלוהים ואלה פתוחים שקוראים לו אללה שזה בערך אותה קונבנציה ו, ועכשיו הקונבנציות האלה אנחנו לא המצאנו אותן אנחנו נולדנו לתוכן והוספנו עוד, עוד כמה וזה מה שעושה לנו את החיים קשים כי, כי אנחנו מאמינים בקונבנציה ואנחנו לא מבינים שזאת קונבנציה ברגע שאתה מבין שזאת קונבנציה אתה יכול להחליט אם אתה רוצה לעשות את זה או לא רוצה לעשות את זה. נגיד, יש דברים אפילו שאין להם, שהם לא כואבים, זאת אומרת, אני יכול לרדת למטה לרחוב וללכת בלי בגדים, זה לא כואב, בעיקר אם חם, לא קר, אני יכול ללכת בלי בגדים. למה אני הולך עם בגדים? בגלל שזה קונבנציה, ובגלל שאולי יבוא שוטר ויתפוס אותי, אבל זה קונבנציה. עכשיו, זאת אומרת שכשאני יורד למטה ואני לא מוריד את הבגדים זה מתוך החלטה ומתוך הבנה, זה ההבדל. מי שחושב שחייבים ללכת עם בגדים כי ככה זה, הוא יכול ללכת עם בגדים ולסבול. אני אלך עם בגדים ואני לא אסבול. אם נורא חם יהיה לי חם. אז יהיה לי כאב כאילו, אבל לא סבל. זה מה שחשוב. אז, זה... זה... אז, אז, אז, אז, אז, אז אותו דבר, בדיוק אותו דבר שוב, אני רק רוצה to wrap up את, ה, את, ה, את הדוגמה שלך. למה לסבול אם אתה לא יכול לתת לילד שלך את הספר? למה לסבול? כואב לך? זה בסדר. אבל תבין שזה המצב כרגע, תסתכל על המצב ותגיד, זהו, באמת אין לי מה לעשות? אין לי מה לעשות. אין לי מה לעשות, אז למה שאני אסבול? כי... כי הכניסו לי לראש שזה לא בסדר. עכשיו, אם אני יכול לעשות משהו בשביל שמחר יהיה ספר, קדימה תעשה. לא בטוח שמישהו יכניס לי את זה, היה לא בטוח שזה קונבנציה. ברור. כן, כן. איילן, רק משפט אחד, ברוב התצבים, בוא נגיד כשאנחנו נמצאים, אנשים סובלים מעומד על ספר. בגלל שהילד רצה איזה משהו מוצר כזה, והם בסדר, זה לי בעיה. אוקיי, אבל זה... אני בכוונה לא הולכתי לקיצון, זה, לא זה מה שאמרתי לא לא לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בסדר, לא, אבל, אבל, לא. רוב, אבל, אבל רוב, בואו נגיד לא ככה, אני אם, אני אם, אם, אם, אם, אם, כרגע אני מוכן, כאילו, מרשה לך, זאת אומרת, לסבול <laughs> במקרים קיצוניים, אבל אם תסתכל על החיים שלך, לא על החיים של ההוא, אתה, אתה, אתה, כמה, כמה מקרים יש באמת שהם כאלה טראגיים שלך, שלי. אבל לא ניכנס לעכשיו, אני לא אמר לך את זה עכשיו, אני חושב שזה... זה השלב שאתה צריך להירגע. כן, כן. לא, לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. עכשיו אני רוצה רגע לעבור על נושא שגם כן אנשים מכירים, אבל זה חשוב. כל מה שאני אומר עכשיו בעצם זה המשך של הקדמה לקראת סוטראטלב. אז אפילו אם זה כמובן שזה קצת חזרה. אז קארמה בשתי מילים, זוכרים מה זה קארמה? <עשה> מה זה? פעולה. כן, תרגום המילואידים זה, זה פעולה, ואיך זה מתבטא אצלנו? פעולה שיש לה מטען. ש... שיש לה תוצאה. <תוצאה> כן, <תוצאה> אבל מה, מה זה הקארמה שלנו? כשאנחנו עושים משהו, נוצר אצלנו איזשהו <תוצאה> דפוס. <תוצאה> <Okay>. בראש <תוצאה> איזשהו <תוצאה> דפוס. ואם אני עושה את זה הרבה פעמים okay. זה נהיה יותר חזק. עכשיו מה שקורה בעצם אם, אם ניקח את הדוגמה של מים שנופלים על גבעה של חול הטיפה הראשונה נופלת והיא בוחרת לה איזשהו נתיב באופן אקראי לגמרי כמובן זה בכיוון למטה זה לא אקראי אבל איכו בדיוק היא תרד הטיפה השנייה אם היא תיפול בדיוק באותו מקום, יש סיכוי טוב שהיא תלך איפה שהטיפה הקודמת הלכה, כי כבר יש שם איזשהו נתיב קטן, וכשיהיה עוד, זה יהיה עוד, ויהיה עוד, זה יהיה עוד, ובסוף יכול להיות שיש שם איזשהו ואדי ממש, איזשהו, <coughs> ממש איזה חריץ כזה, ממש רציני, וככה בעצם נוצרים הנוצרות התצורות על פני כדור הארץ. ולמה זה שם? כי זה התחיל ככה, וזה התחיל ככה, ו... אותו דבר אצלנו, זאת אומרת כשאני מגיע לסיטואציה מסוימת ואני <coughs> מגיב בצורה מסוימת נשאר אצלי איזשהו פאטרן בראש, על פי רוב בהתחלה זה נעשה באמת לפי הקונבנציות, עכשיו מה שקורה אם אני מגיע שוב פעם לאותה, לאותה סיטואציה ואני שוב פעם אעשה אותו דבר ויש לי נטייה כבר לעשות אותו דבר כי ככה עשיתי בפעם הקודמת זה יהיה עוד יותר חזק ובפעם השלישית זה יהיה עוד יותר חזק, ובפעם הרביעית כבר יהיה לי הרבה יותר קשה לעשות משהו אחר. בפעם הראשונה עוד יכולתי לעשות משהו אחר, כי לא היה לי עוד שום פאטרן באמת בראש. וזה נקרא קארמה. אז הקארמה זה הדפוס? כן. קארמה שווה דפוס? קארמה היחיד. אני מבין. כן. קארמה זה? מה ההפך בין הקארמה לדפוס? זה... זה פעולה. פעולה יוצרת דפוס ודפוס מכתיב פעולה וככה זה מתגלגל זאת אומרת יש רוב הסיכויים שאם עשית משהו והדוגמה, אתם זוכרים את הדוגמה שהבאתי פעם זה, זה ישיש בן 70 קיבל את הדמי ביטוח לאומי שלו וזה היה פעם שלא ב, לא היו מעבירים בחשבון והוא בא לכספומט להוציא את הכסף כי הוא נורא צריך כסף והוא מכניס את הכרטיס לכספומט והכסף יוצא ובא שודד מנוול ולוקח לו את הכסף. זאת הפעולה. עכשיו ככה, השודד בעצמו, א', כיוון שזה הצליח לו, אז הוא חושב שזאת הדרך להרוויח כסף, הרבה יותר קל מאשר לעבוד או מאשר לחכות לגיל 70 ולקבל את ה... אז זה, הוא נכנס, מתחיל להיכנס לדפוס כזה, שאם לא היה הולך לו, לא, היו תופסים אותו וזה, ואנחנו נוסעים לו על כלב אולי היו מוחקים לו את הדפוס, אבל בינתיים עוד לא תפסו אותו, הוא ראה שזה הולך, יופי, אז בפעם הבאה גם כן הוא ינסה. ילך לו פעמיים, הוא ינסה בפעם השלישית וכולי. אבל מה קרה בינתיים? ככה, גם הזקן מסכן. נהיה חושש, נהיה פחדן, נהיה מפחד מה... מה... זאת אומרת, יש גם השפעה סביבתית. אנשים שמכירים את השודד שלנו, הם כבר יודעים שהוא שודד הרי, הוא גם מספר לחבר'ה, אז הם כבר מתייחסים אליו בחוסר אמון, בקיצור, זה דוגמה של קרמה, זאת אומרת, זה לא הפעם הראשונה שהוא פעל, למה הוא עשה ככה, רוב הסיכויים גם כן, למה הוא עשה את זה, כי כבר היה לו מראש, או שאבא שלו חינך אותו ככה, או שהחברים אמרו לו, או שהוא היה במצב כלכלי מאוד גרוע, ואמר רק ככה אני אצא מהמצב הכלכלי הזה. זאת אומרת, גם הפעולה הזאת היא בעצם, אנחנו לא באמת מאמינים שזה מתוך רצון חופשי לגמרי. אבל נגיד שאנחנו לא יודעים למה ואנחנו מתחילים מפה, זה קרמה. עכשיו, אמרנו שפעולה זה פעולה עם ההשפעות הכי גדולות, דיבור זה פעולה עם השפעות פחות גדולות, ומחשבה זה... עדיין בפירוש פעולה, זאת אומרת אם אני כל הזמן אתבוסס בתוך מחשבות של קנאה ושל שנאה ושל קיפוח וזה, זה אהיה אני, זאת אומרת זה הסיכוי שבפעם הבאה שאני אגיע לסיטואציה ואני אגיב עליה בצורה אחרת הולכת וקטנה הולכת וקטנה וככל שאני יותר אחשוב מחשבות רעות או אני יותר אתעסק ברגשות עוכרים ההסתברות שבפעם הבאה שוב יהיו לי רגשות עוכרים כי העולם יספק לנו מספיק סיטואציות בשביל שנפעיל את זה ככה זה יהיה יותר, אנחנו נהיה יותר לכודים בתוך, בתוך המעגל הזה עכשיו איך יוצאים מזה זה בעצם אסוטרת הלב, אבל אני עכשיו רק אתן אינדיקציה, אני, כשאני אראה שזה קורה, ואני אבין למה זה קורה, יש לי סיכוי לפעול אחרת. זאת אומרת, נגיד אותו שודד, אפילו הוא לא שודד בנקים, זאת אומרת הוא שודד זקנים, ברגע שהוא עומד שמה מול האיש הזה, שיש לו את הכסף ביד, אם הוא רואה מה קורה לו והוא מבין מה קורה לו והוא מבין מה הוא עושה, פתאום יש לו חופש כן לעשות או לא לעשות. עכשיו, יש סיכוי טוב שהוא יעשה את זה, אבל יש הבדל גדול בין לעשות את זה מתוך קארמה, זאת אומרת מתוך איזשהו דפוס מסוים שאני לא חושב עליו אפילו והוא בעצם מפעיל אותי, ובין זה שאני מצליח לעמוד שנייה, לראות את הסיטואציה ונגיד אפילו כן, אני מחליט לעשות את זה, אבל זה דגמרי אחרת, זה לעשות את זה מתוך, נגיד מתוך בחירה, ולא מתוך, מתוך כפייה. וכל פעם שאני עומד בפני סיטואציה שנראית לי מוכרת, ואני מחכה שנייה לפני שאני עושה אותה, זה בעצם מה שנקרא למחוק את הקרמה, זאת אומרת באותו רגע אני בעצם כאילו מכניס קצת חומר מילוי לתוך החריץ והחריץ נהיה קצת פחות עמוק זה לא כל חשוב באמת בסופו של דבר מה אני אעשה אבל עשיתי את זה לא מתוך פאטרן ולא מתוך אוטומט אלא מתוך מחשבה ומתוך בחירה פחות או יותר כי גם זה לא מדויק וגם נראה שזה לא מדויק עכשיו אנחנו הולכים, אנחנו מתעסקים בזה, של הדפוסים, כן, אנחנו כשזה יהיה יותר מדי אני אגיד, כן תשאל, זה לא עכשיו זה לא שיעור על קרמה, היה שיעור על קרמה, יש שיעור על קרמה, עכשיו זה רק אינדיקציה, אבל שוב, אם יש שאלה אני אענה עד כמה שאני לי, כל העניין של ה... הדפוס. כן. יותר מדבר אליי, כי כן, כן, אני מבין שזה שני צדדים של אותה בעצם... מה הצד השני? קרמה ודפוס זה בעצם... זה לא ש... אותו דבר לא בעצם, אותו פחות או יותר, זה ההתבטאות של כן, כן. עכשיו בעצם, גם כל מחשבה היא פעולה, כן. כלומר היא קרמה, גם. כן. וגם כל מחשבה היא לא צריכה להיות שלילית. בטח. אומרת, כל מחשבה, אבל כן. תקופית. כן. אם מישהו פועל מתוך איזה מחשבה, אני יודע מה, אופטימית, בלתי נלאית, יהיה בסדר או משהו כזה? זה לא נחשב, זה לא בתחום של המחשבות האלה. זה חייב להיות נגטיבי? לא, אבל אתה יכול לפעול מתוך חמלה. אתה יכול לפעול מתוך שמחה. לא אתה יכול, מה הבודהיזם בעצם, אם תפעל, אם תפעל, להתבונן, כן, כל פעם, כן, לפני כל פעולה, בזמן כל פעולה, לפני כל פעולה. מחשבה, כן, לפני כל ככל דיבור, ככל שאתה, כן, לפני כל דיבור, תמיד, להתבונן, ולא להסתמך על ניסיון העבר שלי נגיד, לדעת את ניסיון העבר שלך, לא להתעלם ממנו, אבל, אבל להתבונן ולהחליט. ולהחליט, כן, עכשיו זה מודעות, גם כשאתה הולך ברחוב, תהיה כל הזמן מודע. אם תהיה כל הזמן מודע ויהיה בור, אתה לא תיפול. ואם תיפול, לא תסבול. גם מכשפיים כן, כן, כן. אז שוב, הדבר, הכלי הכי חשוב ובעצם היחידי שיש לנו בידיים זה מודעות. אבל הבודדה מתייחס, נגיד, בשלילה, אולי איך לקרוא לזה, לדפוס, כדפוס, אם מישהו פועל באופן, נקרא לזה... הוא, ש... לא, <ח> מתייחס, <ח> הוא <ח> לא מתייחס בשלילה, הוא אומר לך שלכל פעולה יש תוצאה. <ח> זה, <ח> זה, <ח> זה כמו שאני לא יכול להגיד לך שהפיזיקה מתייחסת בשלילה לכוח המשיכה. גם חיובית, אבל <ח> אבל הטענה היא ש... אם תפעל בצורה שלילית, רוב הסיכויים שאתה תמשיך לפעול בצורה שלילית ורוב הסיכויים שאתה תסבול. זה חוק, אני לא מתייחס לזה בצורה שלילית. ואם תהיה חומל, אז תהיה לך חומל. אם תהיה חומל, רוב הסיכויים שתהיה עוד פעם חומל. ואם תהיה חומה לטענה ההיא, החיים שלך יהיו יותר מאושרים מאשר היא תשנא. חשבתי שהגיון הוא יותר רחב מחומל או לא חומל. בטח. <שמע> אלא בכלל לדפוסי, לדפוסים שמנהלים אותנו נקרא לזה, כן, בחיים. כן. כן. כן, כן בכלל, כן. בכלל. <laughs> כן. בכל תחום. אני אגיד לך אפילו משהו כאילו, אם אנחנו עכשיו בבית ספר תיכון, אני אגיד לך משהו מהאוניברסיטה, דמלו מספר את הסיפור שכבר סיפרתי אותו, שהיה לו חבר והם היו הולכים... קבצן? כן, בדיוק. <קלצן> כל פעם שהם היו עוברים ליד קבצן, הוא היה עדו תן לו חצי שקל. לא היה קבצן שהם היו עוברים לידו, ולא היה נותן לו חצי שקל. הוא אומר לו, מה זה, לכולם אתה נותן? הוא כן, אבא שלי אמר לי, כל קבצן שאתה רואה, תיתן לו חצי שקל. אז הוא אמר לו, זאת אומרת שאתה פועל מתוך דפוס, אתה, אין לך, זה לא באמת חמלה. לימדו אותך ואתה עושה. זאת אומרת, גם פעולה שהיא לכאורה חיובית, אם אתה עושה את זה מתוך תו, הבנה, מתוך מיינדפולנס, מתוך חמלה אמיתית, זה דבר אחד, ואם אתה עושה את זה כמצוות אנשים מלומדה, זה דבר אחר, ברור, יותר טוב לתת לקבצן חצי שקל, מאשר לגנוב לו את הכסף. <אז> אבל... אבל, אבל עדיין גם שם כשאתה עושה את הפעולה הזאת יש לזה ככה ויש לזה ככה ואז אני אספר עוד סיפור על הקבצן הסיפור השני שהוא לא ממש קשור אבל הוא עוד יותר נחמד שפעם הלך עם אבא שלו והיה שם קבצן עיוור ואבא שלו שם כסף בקופסה ואחרי זה עשה ככה לקבצן אז הילד ששואל אותו למה אתה עושה ככה הרי הוא עיוור אז הוא אומר אולי הוא לא עיוור אז זה עם הרבה מודעות וחמלה כן אז עכשיו יש שלושה אבות נזיקין כאילו בבודהיזם או מה שנקרא the three poisons זאת אומרת, כל דבר רע משתייך לאחד משלושת הענפים האלה. אחד זה תשוקה, רצון שיהיה לנו משהו שאין לנו, השני זה שנאה או, או, או פחד או רטייה, זה הרצון שלא יהיה לנו משהו שיש לנו, והשלישי זה בורות. בורות במקרה הזה זה בעיקר הנושא הזה שפה, שחוסר הבנה או חוסר ידיעה, או חוסר התחשבות בחוק הקרמה, זה מתכון לצרות בחיים. שלושת הדברים האלה זה מתכון לסבל. זאת אומרת, אם אני רוצה משהו שאין לי, זה מתכון לסבל. עכשיו, רצון, שוב פעם, צריך להבין, ובטח כשאנחנו מדברים עם אנשים מערביים, זה לא שלא יכול להיות לך שאיפות, זה לא שלא יכול להיות לך רצונות. זה לא שלא יכול להיות לך מטרות או משימות. השאלה היא, האם אתה מתחייב לסבול אם השאיפה שלך לא תתקיים? והשאיפה שלך יכולה לא להתקיים בגלל, בגלל מיליון סיבות, בגללך, בגלל אחרים, בגלל שהעולם השתנה וזה. אתה רוצה לעשות משהו קדימה, תעשה. אבל אל תתחייב לסבול אם זה לא יקרה. זו הבחנה מאוד מאוד חשובה. שאנחנו עוד נגיע אליה, מה? אם אתה סובל בדרך להגשמה? תסבול? זה בסדר. אם אתה רוצה, זה it's up to you. לא, אני אומר בעולם יש לך שאיפה, נכון? כן. בוא נניח שיקלי תתגשם בסוף. מה? תגיע למטרה. כן. בוא נניח, אבל בדרך אתה סובל. מה זה סובל? סובל? סובל. תן דוגמא, לא, אנחנו לא... אני רוצה לטפס על ההר, אני בדרך עולה, אני רוצה להתפקד, כואב לך, אתה סובל? סובל. לא, אתה לא... אבל אתה לא חייב לסבול, למה אתה סובל? אני רוצה להגיד למה נו. זה כואב לך. רגע, זו דוגמה מצוינת. אם אתה הולך עכשיו, ואתה נמצא בהליכה, אתה לא תסבול. אם אתה הולך עכשיו, ואתה נמצא שמה... ואתה יודע שאתה עוד לא שמה, אבל אתה רוצה להיות שמה, אתה תסבול. אבל מעצם העלייה, אתה לא צריך לסבול. יכול להיות שיכאב לך. אם אתה נמצא פה, באמצע ההליכה, ואתה נמצא במצב מסוים, ואתה... קשיב, בסך הכל אתה החלטת על זה, אנחנו לא מדברים עכשיו על עובדי כפייה שנתנו להם לנפץ אבנים, כן, אבל למה אתה בכלל על ההר הזה? כי אתה רוצה לעלות עליו. כי החלטת שאתה... לא על המטרה שלי. כן. עכשיו... אם, כ... אני לא יעלה, אם אני אגיע לאמצע ואני אראה שלא אגיע אז אני לא אסבול. אוקיי, אין לא יגעתי, אוקיי. לא אוקיי. אז למה עכשיו אתה סובל? אתה הולך... מה? כדי להגיע למטרה, אתה, ד... אתה לפעמים סובל. אתה לא חייב לסבול. לא, לא חייב בטח, שלא לא חייב. אז למה אתה סובל? היה... אז שוב, שוב, חשוב, תבין. לא. אנחנו מדברים... לאט-לאט, רגע, רגע, תנו לי. לא. זה, זה, זה דוגמה מצוינת, לא. כי לא. באמת הבודהיזם אומר... ברגע שאתה נמצא בהווה ואתה מודע למה שקורה לך, אתה לא סובל, אתה יכול, שיכאב לך, ברור, אם כל השרירים שלך מאומצים ויש לך התקבצות שרירים וכל מיני דברים כאלה, בהחלט יכול לכאוב לך. אבל אתה מבין שאם אתה תבין, א', שאתה הבאת את עצמך למקום הזה, ושאתה, זה אחד התחביבים שלך לטפס על קירות או על הרים, לא משנה, ושאתה בכל רגע, אין לך אף אחד שאתה חייב לו משהו, אז בכל רגע אתה יכול להפסיק, אתה גם יכול לנוח, אתה גם יכול להסתובב ולרדת למטה. אז אין שום סיבה לסבול. אם אתה רוצה לסבול, you are ואם אתה חושב שהסבל הוא גורם הכרחי בשביל לגרום לך להמשיך ללכת, תסבול ותמשיך ללכת, זה בסדר, אבל זה אמונה. אני אעשה לך משפח קצת ולא נעשה בזה דיון אני רוצה להיות מנכ"ל, דרכתי על הסמנכ"ל בכוונה, אני סובל מזה שדרכתי עליו, כי זה יגיע להיות מנכ"ל. אתה ממש סובל. אתה ממש סובל. סובל. אני אומר לך סובל, סובל. סובל, כמה שאני בן אדם חרא אני סובל. עושה את עצמי שאני סובל. בדיוק, בדיוק, פעם הוא היה סובל. אתה לא סובל שאתה דורך. לא, נראה המצאה. אין בעיה. אתה מבין? אתה צריך להבין שהסבל הזה, הסבל הזה... שלא דורכים על סבנקלים. יתרה מזו דרכו. אבל אתה יודע מה, על הפועל, לא על הזמנקל. או, יפה. על השומר, על השומר בכניסה. על השומר כן. בשביל לקבל את המנכלות. זה של אבא שלי, חדלאי. אתה יודע למה הכתוב חדלאי? כי זה כי זה לא היה... שומרים ומעבירי תווים. זה אבל... רוח על החלש, לא על הזמנקל. בסדר. בוא, בוא, בוא. נמשיך. נו. הלכתי לטייל, רגע, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ומפילים אותך, היה כי אותך ומוציאים לך את עצם הבריח, כואב נורא, וזה מדיטציה נפלאה להביא לאחרים ולכאב, וזה היה בעיניי אחד הממצאים העיקים בחיי. עכשיו אתה מדבר על מוסכמות, שמוסכמות נכון, לא צריך לתוך אוכל סמונקאנים, צריך להעיף אותם בלי שהם ירגישו ואז שתוכל זה, אבל זה מוסכמה לגמרי, זה קונבנציה. זה לא כמו לגמרי כן, כן. ואם היית אישה, אז הייתי אומר לאתי שתתן לך את הדוגמה שלה. לידה? בסדר. בכל שקל גדל, אני יודעת שעוד פעם משהו נפלא? אני מקבלת בשמחה איתך, מצרי לחץ. דיברתי גם, דיבלתי דיבלתי גם טוב על הצוות של אחר כך. בזמן שלך רבי עכשיו אני רוצה להגיע בעצם לשורש של כל הדברים האלה, והשורש של כל הדברים האלה זה האמונה, הדעה, המחשבה, שיש אני. אז אני עוד לא רוצה להביא את זה פה, כי אני יודע שזה... לא, לא, אז בגלל זה אני... לא, לא, זו רק הקדמה, אני לא... אילן, אנחנו חמש שנים איזנו בשביל להעניע. אני לא... אז אני לא נכנס לזה, אבל פשוט אני לא רוצה להסתיר שום דבר, אז... עכשיו... עכשיו... מה עושים כשיש לנו, עכשיו הבודהיזם ככל שהוא שוחרר שלום הוא הכריז חד משמעית על הרגשות העוכרים בתור אויבים זה האויבים שלנו, הם גורמים לנו, גורמים לנו לסדר עכשיו מה עושים עם אויב אפשר או לברוח ממנו נכון? או להתיידד איתו, או לגמור עליו. מה? לרצוח אותו. כן, בדיוק. עכשיו, אי אפשר לברוח ממנו, זה אנחנו כבר כולם יודעים. אי אפשר להתיידד איתו. אי אפשר, כי הוא מטבעו הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא אוכר. ואי אפשר לגרום לו להפסיק. ‫אי אפשר להרוג אותו, אי אפשר, ‫זה לא עובד. ‫תנסו, לא עובד. ‫מה צריך לעשות? ‫מה? ‫לראות אותו במערומיו, ‫זאת אומרת, לראות מהו, ‫ואז הוא מאבד את הכוח, ‫כי הכוח שלו בעצם זה לא מה שהוא, ‫אלא מה שהוא מתיימר להיות. וזה... וזאת העבודה בעצם, וכשאנחנו מסוגלים באמת להתבונן בו ראשית כל דוגמה, דוגמה דוגמה כל אחד מאלה זה רק מחשבה עכשיו מה זה מחשבה? אנחנו לא ממש יודעים, נכון? אבל ראשית כל אנחנו יודעים שזה משהו שבא והולך. כל מחשבה באה והולכת. עוד לא הייתה מחשבה, יש מחשבה שבאה והולכת וחוזרת, ובאה והולכת וחוזרת, אבל היא באה והולכת. אבל היא רק מחשבה, זאת אומרת, האם המציאות מורכבת ממחשבות? האם העולם מורכב ממחשבות? לא. מחשבה מחשבה, יש לה, אה, אה, אה, אונתולוגית, כאילו, יש לה, האופי קיום שלה הוא שונה מדברים אחרים. כשאנחנו מבינים שהדברים האלה הם מחשבות, זה מתחיל להיות לגמרי אחרת. ועוד יותר חשוב מזה, אנחנו מבינים שכמו כל דבר אחר, גם המחשבות הן ריקות. ריקות כרגע זה מילת קוד, אבל על זה אנחנו בעצם הולכים לדבר, זה סוטראת הלב, סוטראת הלב בחלק הכי ידוע שלה והכי זה, form is emptiness, emptiness is form, ריקוד זה, זה, זה, זה, זה צורה, צורה זה קיום, זה, צורה זה ריקוד, על זה אנחנו הולכים לדבר, לא פשוט אבל זה רק הקדמה כרגע, אבל יש דרך לחיות כך שהמחשבות, גם אם הן יגיעו אלינו, הן לא יפריעו לנו. עכשיו ניתן את הדוגמה של מה זה, מה זה מחשבה, זאת אומרת, ולמה זה, זה מפריע לנו. נגיד שמישהו העליב אותי, בסדר? עכשיו, אף אחד לא יכול להעליב אותי. ולא אותך, לא, אני לא מיוחד פה. אלא מישהו יכול להגיד משהו ואני יכול להיעלב. זה שני אה, אלמנטים בתהליך שעל פי רוב אנחנו לא מפרידים ביניהם, אבל זה התהליך. זאת אומרת, נגיד שמישהו, לא יודע מה, אומר לי שאני אידיוט, בסדר? עכשיו אם זה מישהו שאני לא מעריך את דעתו, אני חושב שהוא בעצמו אידיוט, ולא רק שהוא אידיוט, אני יודע שהוא אומר את זה כי אין לו מה להגיד, או... אז אני לא אתרגש במיוחד. אם לעומת זאת זה מישהו שאני מאוד מעריך את דעתו ואני חושב שהוא חכם והוא מכיר אותי וזה והוא אומר לי אז אני כן אעלה. זאת אומרת שזה לא עצם הדבר אלא איך שאני מתייחס אליו. זה דבר שמאוד קל לתרגל אותו. זאת אומרת לראות. עכשיו כמובן זה דוגמה מצוינת לסבל. זאת אומרת כשאני נעלב מישהו אמר משהו אני הוספתי לזה או תוספת, או שקיבלתי את זה, זאת אומרת, סיפחתי את הדבר הזה לעצמי, וזה מה שגרם לי בעצם לסבל, לא עצם האמירה. עכשיו, כמו שאתם יודעים, ראיתם פעם ברבור יוצא מהמים, כזה כולו רטוב, אבל הוא עושה ככה כבר... והוא פתאום נהיה יבש. ככה, בן אדם חכם, זה מה שקורה לו בחיים. זאת אומרת, שומע מה אומרים לו, הוא בודק, ואם הוא לא רוצה, אז הוא לא לוקח את זה. הוא מנהל את זה עוד, לא משנה. מה? אני חושב שהוא מנהל את זה. כן, כן, כן, מה? או כבר תשע, אבל זמן עובר. אני רק רוצה לראות אם יש לי עוד משהו להגיד חשוב. יש לי עוד, כן. בסדר. מה? אני לא באה לרכב היום. אה, אוקיי. רציתי להגיד משהו שיכול להיות שאנחנו